ідеалістами всіх мастей і агентами імперіалізму. Голосування було знову радісно одностайне, жодного запитання, ніяких сумнівів, ніщо найменших жалів. Аж тепер я нарешті збагнув весь жах у тої одноголосності. Мертвий ліс піднятих рук, безплітна рівнина, навіки отруєна ненавистю, байдужістю і боєгудством, мертва зона, неприступна ні для доблесті і честі, ні для заслуг і благородства, для надії і милосердя. Без ноги Михно загрозливо рипів протезом секретар райкому Мирону що теж вернувся з війни без ноги, репів протезом вже і не загрозливо, а з якимось вищим смислом. Я стояв перед ним хоч і з поперебиваними руками і ногами, але ж своїми власними, молодий, зелений, дурний проти їхньої великої досвідченості і загартованості, у викритті всіляких збочень, відхилень, відступів від генеральної лінії, у боротьбі з проявами, з лісними порушеннями, ворожими діями. Що я міг? Далі вперто повторювати, що не віддам партквитка, а куди я його понесу, коли і кому покажу, коли вже й оці два безногі суворі фронтовики в один голос заявляють поклади. Я писатиму до Москви, заявив я. Це ваше право, спокійно відповів Миронов. «Мої заяви потраплятимуть до того ж таки Миронова, бо наш секретар обкому Брежнєв забере його з собою до Москви, поставить завідувати саме тим відділом, який відає всіма найважливішими важелями влади. Миронова готуватиме Повалення Хрущова, але сам не скористається наслідками перевороту, бо через кілька днів після того літак, на якому він разом з маршалом Бірюзовим і танковим генералом Ждановим летітиме на святкування річниці визволення Білграда, вріжеться вгору авали і поховає під своїми ламками всіх винних і невинних, праведних і неправедних. Та все це буде згодом, а тим часом я стояв перед цими двома чорнявими вродливими чоловіками, бо удвічі молодше за кожного з них і мав би почуватися щасливішим, насправді ж відчував тільки свою безмежну нікчемність і цілковите безсилля. Убитий одноголосністю, мертвою, як протези цих вчорашніх фронтовиків. Державний організм діє безвідмовно і негайно. Керівна думка пролітає з швидкістю світла, вказівки передаються як мозкові сигнали в найвіддаленіші пункти тіла, від пильного ока – не заховається наймікроскопічніша часточка. А я й не ховався. Тяжко височив на рівнині одностайного переляку, безглуздо і безпорадне, як гора, що її повинні зрити могутні крокуючі екскаватори і відрапортувати про дострокове виконання завдання, щоб вицілювати своїми зажерливими 16-кубовими ковшами нові гори, пасма і цілі хребти. Наказом директора мене було виключено з інституту, звелено здати до бібліотеки всі книжки, які я там брав, здати до канцелярії студентський квиток і залікову книжку, щоб не лишилося ніяких слідів мого перебування в цьому благородному учбовому закладі. Студентський квиток я здав, а залікову книжку залишив, бо однаково ж ті знання, що здобув тут за два роки, вже не здаси нікому і ніяка сила не відбере їх у тебе». Я йшов до свого підвалу, а йти не хотілося нікуди. Що я скажу Оксані? Куди і як тепер? Знову до рідної Зашматківки? Третє повернення блудного сина? Блискучий молодий командир Червоної армії за місяць до початку війни, доблесний переможець у хвалі і славі на страхітливому попелищі, а тепер вже і сам ніби соцільне попелище знищене, мов би не існуючий зовсім. Регулювальниці бахнули мені в очі жмутом світла з розз'явлених дверей. «Капітане, може, хоч сьогодні нарешті зайдеш?» Мабуть, вже знали те, про що я мав довідатися за кілька хвилин чи секунд, щойно переступивши поріг свого убого пристанища. Оксани не було, а вона приходила з роботи завжди пізно, але не було ще чогось, чогось не вистачало в нашому закутку, в усій кімнаті, хоч, здається, все було на місці». Тетя Тоня порилася біля плитки, діти ниділи над домашніми завданнями. З нез'ясованою тривогою в серці стояв я біля столу, майже підпираючи голову і стелю, з висоти свого зросту розглядав навіщись великий, ще до воєнної моди шовковий оранжевий абажур, лискуча тканина, напнута на сталевому каркасі, безліч тоненьких